İbn-Əbdülbar Rahiməhullah öz kitabında, İstəyəv adlı kitabında bu sahabını belə vəslə edir. Əli ibn-Əbdi Talib radiyallahu anh Orta boylu, qara gözlü, 14 gecəli ay kimi gözəl simalı, iri bədənli, enli kürəy, əlləri möhkəm və iri, qədqamətli, boynunun dərisi zərif, saçları seyrək və uzun, uzun saxqallı, çiğinləri iri, bazısı çiğininə sıx bitki, cüzsəli, qolları çox mühkəm, özü də qorxu bilməyən, olduqca qüvvətli və şücayətkar bir adam idi. Yeridikdə irəliyə meyil edərək, həm də ayaqlarını zərblə yerə vuraraq yeriyər, birisinin qolundan tutduqda onun nəfəsini kəsər, döyüşlərdə də öndə gələrdi.